يقول الحق تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم سنري ام اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق فلق الله العظيم جماعة الدرس نايميت منتون نماذج جنييه من قراني معجزه هذا ان شاء الله ديتات جوفين شو ما حافظت كلام اسستيتو كي برمتون سوره 13 و 14 وسوره القراني الكريم كودت كومينتو ديتا جونا بر جماعة دون دوستا qarën hërën iët ndë dhjua në ayetën që pëfëllejë së dhën shahë Allah dhë pas të mesi goriësë dhëtë këmi pëhën meni bad ayetës shkurëtë allahu jellë jelaluhu vë jellë shanhu ujtët fëtës ayetë dhën nës mëri dhërësë në vënëtër të ayotë që jemaatë të jafëruë atër që eka allahu jellë jelaluhu përçelim mesi goriësë këtëm dh po rjo çëmë mes mejesme kuptimin me bot kuptimet me me komentet tona largata sa që ka pasallahu te zelal kur dëshir 18 faktorash padituria dhe pa aftsi ajo na vonse urim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabaina lahum annahu alhaq me sigurisë na mosë ne njerëz pasi she rasulullah sallallahu alaihi wasallam kavon naose maadi yerdijam zahe Yezdijan Zaher 46. Sëzat nuk janë të gjithë, të gjitha janë lloje të ndryshme. Doku futi një minerale, disa do të duhet me ndërzamirë, të lakon pa një ze, e disa përmesisti duhet me enzimë apo duhet me uramir. Për shembull, aluminiumi lakon te kuraçi fort, kurse çeliku duhet me enzimë, duhet me uramir fort, ani më vështirë ç's'ke ç's'ke dëshirti. Dhe van al-nas ma'adil. Yezdijan Zaher dhe morin bash do kuptojnë një fjalë disa do të më të dhëru për një furnizator disa vet tani herë do të më sjellu atë me tokë ku sianto nesërna dia tell the authority who atomë dor la kohën atë me fjalë kuptoi kur të tjera pendojnë që kurani i kerim qaloj pas ka derjetën e allah o jelle jelaluhu o jelle salahu edhe yesin ashtu siç kanë siç kanë jenë paham sanuihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim حتى يتبين لهم انه الحق ناينا ممجزه تونا ممرك لي تكي كتابي تقولي انك مين هارا تاون دوت ياوبم مديه او دوت ياوبم توندو دوت يوا افرين سينا يا حفيره هذا غبطيون عيره درسات توت عبرتاتو الوقت سكيو فيال شي بو فليت تو شي بو سنيو اشه ورت ترج ورتات مبا مووشت الله جل جلاله و جل شالو توخار كي كتاب اشكال الله جل جلاله se për anë i kërimi nuk ka thonë fil ufëtë. Që s'ka thonë në hapsirë, po ka thonë në hapsira. Fjallën hapsire ka prurë shumës përsa t'ju. Përsa se vendët njëri u ku i lëshonë firë, edhe vendët njëri u ku i lëshonë guën e lëshinë, vendët ku njëri u e shëndronë mendën njëtë studimi, edhe vendën ku vendët ku ajë me mendër e vatë, me, me fëqit mendorët ati, Në studim e si për të gjërëve të hafsir ajanë shumë Allahu Jelle Jelaluhu vë Jelle Shahnu nukë për keçka të fjarën hafsir në këtë ayet e ben në shumës Pra vendër ku studion ju janë aqë shumë, aqë janë të pakufishme Sa që ditë par dite ju o shkën të par O ju njerës që mirë një me shkënës Ditë par dite do të takohë një me shenja Për të, të të të të të albojnë me dje Se këtë kitabë që pa dhije, e sëmëgojnë njerë ditë A shpjala Allahu Jëllë Gjëllë U e dhe te E falu fi emfosehim Ashtu dhe në vetë vetiur e ju Do të ke do të bani studime aqtë bukura, do të banin studime, aqtë do bishme për njërëzien, sa që bota për para nuk ka pas dhije, bota për para as që ka pas haber për shemblë. I shemë me shumë çkortën e transit përkalojnë. Një direktarë i medicinës kohën e fundit ka shkujt me një brushurë, se na dhe rëtash i kemi pa një 73-4 dobit mëshni e 10. Kurse ato dobit që i kjo më kjorgan, i njëri u t'i krin, jan, ato që janë tas në djuara me sigurise janë ma shumë se ato që i kemi pa në. I qa prej gjanëve. Unë e për të lajt që tash me ajetet të cilët i kam para pa, për shambu i të fushave të studimit, për shambu i të fushave të ative hapsirave, të cilët e Allahu Zhele Zhele në e ka prezentu në përmës një ahendit par Dhe fillet për një shemëllu, për një shenje, për një shenje më të Allahu Dhele Zhelelu për të të të të njërzia, në kohën e wahjit kërgjohës ka ditë, e ka ditë, po e ka ditë ndrishe, për shemëllu. Njërë dhe gjëmotin dhe ndarëshën dheri frekë, dheri paradisa të kohëa kan që kanë ditë, se gjdo gjohë, gjdo organë, prekët, gjdo organë që trevën për lëvizit ndrishme që i bonë trupin një njëriut, ashtë në Do thot, truni, i jërjut, i lunë, kejt, rronët, se shkapën dorë rrafa tia dhe prekapën praja këtaj. Dhe në frikë. Kuran i kerimi para katëve në shekëve e ka fanë ndrishe me këta në njëka. A shë vërtet se qendat janë në tru. A shë vërtet për në në vërtetave. Mirë pas taj i përkatë sa ka qendra aska, Kuran i kerimi ka qendë në dhe kundër të afaj shka kanë thonë njërëzit. Njërëzit kanë thonë metë në në tru, اَذَنْ كُلَّمَا نَضَجَتْ جُنُودُهُمْ دَبَّلْنَاهُمْ جُنُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ اقَاتِلْ يَا لَنَا تُرْجِعُنَا اقَاتِلْ يَا لَنَا بِالنَّارِ وَتُسْلِمُهُمْ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا سَارْجُ ذِيُودِ يَقْتَلُ كُورًا دَجْنُ مَكُيْتَس سَارْجُ ذِيُودِ يَقْتَلُ كُورَة كَنِيمِي يَنْدُرُوا قْتَلُ كُورَة ذِيغُر مَيَا عَذَاب سَارْجُ ذِيُودِ كُورَة عَذَاب Keni mi mirë ndrua atë lekura me lekura tjetër kohë? Pse kështu? Edhe liëdhukul azab. Por ta di si u dëlimin nga Allahu subhanehu ve te. S'ka falon kur ti djeget ëshnat, kur ti djeget mishi, kur ti djeget gjaku, kur ti djeget lëkuri, kur ti djeget mushkënia, kur ti djeget zemra, s'ka kur ti djeget truri. Po ka falon kur ti djeget lekura, pse kështu? As Az wartatuna ska izal basthoror Faqisa Kohash, se vërtet prej martit, atë pamohuzh me as se njeriu se të paranhar fikspoi kur jet me diçka superiore sa i frekun, dhimbën e ndëgjon lëkura vet. Dhimbën fry pjesë të trupit e ndëgjon lëkura. Unë ju them, do të arse li shëmbull shumë thjesht, mendoj se pak njerëz në, kët, në, kët, në këtë në këtë gjamie, edhe jashtë gjamisë, nuk e kanë siun këtë asë kjo asë votë një shemboj për një shemboj e në fjesht me ndërës të dhe të kuptohat shumë shpejt. Kërë qëko në të mjëku? Edhe ka mëndër për njëku me jadonë një penicilin për shemboj. Ajo motra apo a i, i lau kërë të pregabitin gjithonën ato e di një dhe dhe dhe ato mes parë i morë një kombinurit ato i lachet edhe një pulë për i pulëve ja hekin ato gjithonës airin me një trusme edhe dhe dhe qatëharë halëpa vajtë rusë të ti për si të prallonë këta qëllë të prallonë më njëherë se ato vështë jë kanë njizë me kajtë ti për të mëjtë e kanë pjallëm më të mëjtë qatëharë, a dhemë dikon në të rëkë a jë lasë ka orë a bo andër të uenë ka ti a dhemë dikon këtë dhemë qatëharë qatëharë të dhemë me një dhemë mrejna këto është një e gili gjitë me të një qët dhëm tën kërën në abrena atë lëkura saftë lëkura kët dhëgësh me zharën ma i fari kërën në sëftë lëkura Allahu jenëllë jalëlihu basë qët organ kërën në të dhëm tënë sëftë tërën nërë eka të gërë alikeyim ka dhënni kullëma në dhëgët dhëllodëho sërët dhëgë dhëgën në në në në në në në në në në në në në në në në në n Për të shiju azabën e gjahlemit mirë Se, se kanë a dhimë të në lëkurë Dhe lëkura kanë organi parë që putako ma, ka, ka me dhimë të Shkajnë që atara disa viteve ka mërë të tuta është Kurani kerimi fletë për të metë, për të pujnë që nimi e 400 metë Pëse se, se aja është mëgjitha Të unë e një jaminës guzër me fondë kërpusht asë i lafhiq Deri së ta krisë me gimin Asë i logëllë asë i marë e ajt shkaplak tus e li kura t'a e shka në djona a zhabit ea dhene mël aas aje t'i li kura t'i ka kriju mu par a shkaq që ajo rtidha sëtë pëmuhusma ea e shkaplak t'i kitab aje t'a aje t'i kriju t'i li kura t'i aje t'i jari buka lheb ili ajet sjetërën surat meni surat praj surat e shkurta njën t'ri ajet ajet dji ajeta te finit suratul zilzal allahu jenna zhalaluhu t'a bismillah irrahman irrahim فَمَنْ جَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَة وَمَنْ جَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَة Zerra, në gjuhon arabe, i zhën atomit në gjuhon pasko hori, në gjuhon anglise, i zhën atom Fjallë atom, të plesët të plesët i jamini, ashë qëtër than, të jëllë së shkullës, ashë qëtër than Fjallë atom të plesët ashe, hëshka Amerikanët e kanë gjuhë një rësh Kursen e skencë orale atomës 104. Atomë jo skencë as pjesa më e imt e materies, pjesa më e imt e materies. Kiana alfabeti i kratinë që ndaruar prej Allahu dhe zelalluhu me kitab. In daruha prej Allahu dhe zelalluhu me banamall. Cali Abdulllah ibn e Abdul Mutalibit Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Paleh ibn tekokush. Pakap laps me dorë. Na kunta tadri al kitab ka Allahu dhe zelalluhu. Tillo ke ke di stalibe. Ti se ke di shka alapsi, ti se di shka angjira, ti nuk e din shka shkrimi. Me gjithë se me një tribun, shkop një herë e para një tri, ditëra viteve, e në rejti kokën. Kemi haru hunën, na gjepatën punë me hunën. E ka nga ishë hunën, një një një prej djetarëve islamë bashkërorët, me, islam me thanë se jo, no, Muhammed e ka ditë me shkrujtë, po këto ha gjallarë, këja shtinë hilën. Me shë argumenti po zhote, i zvëgluar i, i, i, i, i k Po jeta i burr un nuk mui nevesu ai uh, Mesudit me shkruajt. Gjall i njëri mal, tani ato mira, tani ato mira Allah u jakavon, Mesudit me shkruajt. On fnu i ta dashuroj Muammedu Safan, çaj shum alfabë. Gja ka po folin disa varg Allah. Disa unë më po folin. Xhamatin darsha. Kte njerëz ka folin si muabeti. Jan larg ditujis. Yes. يان لار داصولي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يان لار سكان سنت ورتيت يان لار قران كريم يان لار حديث محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الله القران الكريم قال انبي الامي كنبري ام انا الفاتت كن ما كنت تدريم الكتاب ولا كنت تخطو بيمينك اغمك جديد كتاب لي افتك سرود بهار مجاثن Kujt ka vona Allah. Pas shikë shkrua me gjastën. Keta pas me Ummi Dare Islam sus. Kush e ka mbytur, se se njëri ka bora e shkrim. Baba për dorë të kush e ka shua ka korda dej para së tingë. Na nafik ka dej kur i ka pasajazvet. Baba thia ka fik ka dej kur i ka pasajazvet. Damba aaj e ka fik ka dej para së shkon hijrat. Kush e dukoj, kush e shkolloj ata, ç'e bërit? E po mirë po, çka kanë për qëllim këto shkatojnë tek adet me shprit. Shkan për qëllim të shka dorë me shra mund vërtetën. Ka ne vrot nëse shrekim njerës orientalisa të se në fi hapin këto ide se Mohamedi ka dit në shku se ka qeni marë shka kanë për qëllim kanë për qëllim të zbrisin për i dërëgjës për nga merë lukët në dërëgjërin i djetarit rëndëmt të binë barabar me Morë të binë barabar me Engel të ndërsa të bojnë barabar me Hegel në Darwinin edhe, edhe edhe Nietzsche edhe Einsteinin edhe edhe Amorkën edhe Laplatin edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe nëse më së dojmë me va barabar me Thomas Hesli, Mësëpëdojnë nëse me bo barabar me Thomas... ...me Julian Hexel. Mësëpëdojnë me Aqtë dhosa me bo barabar helbërë. Mësëpëdojnë me bo barabar me Orientalistin e Europian Thomas Murin dhosa. Jo, në aflimon njërë, Rasulullah r.s. me këto nuk është që barabarë. Tojën kejt djetarë, aja është ta nga mere Allah. Mazëria e Muhammed Mustafa është na te e që aji zinë me shkrujtë. Njërë, po nuk dhinë me shkrujtë, dhe shlatë parat Ja Fatome Zakso, Niatom, kush e bën prej Juve të mirë, nesër kam e pa. Niatom kush e bën prej Juve keq, nesër kam e pa. Për të mirën me mirë ka buka go për keqën me keq ka buka. Kto se kamon fjalën sot ndër sot. Te kiau nuk e kam fjalën ndër sot. E kam fjalën çfarë kërkon dikur në alfabetin shqiptin e Muhamedit Mustafa rasulullah. Nashetë jo diçka më tjetër. Shkenca me korën e fundit Fatome na foli diçka që të them. Safa. Jo pa në kemi fanë se atomi a fjesa mahim të materjes dhe të nërëtash ju thëjme të ishka të rehe se a i da të dhe në pjesë matim të cëllë të janë pjesës matim të të tati pjesës matim të tati janë neotroni, elektroni dhe brutoni mrejgur edhe në adhestojmë këta se atomi da më pjesë neotroni, elektroni dhe brutoni këta në akasuan kërani kërimi që njimi e 400 që dhe në wala asgara wala akbara illa pi kitabin mubin asma edhe nga e madhës e atomi, të gjitha janë, kërani kërim. Të gjitha janë levhë i mahfuz, wala asgara min dhalike, wala akbar, edhe nga e madhës e atomi, pra edhe elektronët, edhe sa elektronë shkatë përnësh kemi u padhujt në esër, edhe sa ni neutronë shkatë përnësh kemi u padhujt në esër, qothë mirë me mirë, qothë kesh me kesh. Kërani kërimi, ashë më rekullin, a i si ta forë e fjalën, më ndrishë e zba me dhe alat në harë, ka for Ka fërner dëmë përpjes, matim të të ati që shparanimi e katë shqyredve. Që tafë një ta nëtë angrejnë dorënë ato orientalistat e Europian, ato shkenftarë vëndëfënë të përëra që isha, eee, për po këto s'kjënë plus më loja, këto edhe ishka s'di me shkryu një ti di, ehe, s'ka problem, ani, dini gjonë një pra shkajim ljohë, edhe shkajim shkajim u land, edhe nuk ka shkryu u koni e të nëreve, s'ka le zhë kur, Ato të me imderur e që tashtë, këto të gjemë të gjimnazit, që ka janë gotë të delëshemë, kumë anonë, në zërë për gjemot një dhajë mëne, ki pjetë një kashore për atomin e o dhisa formulat fizike, dhisa formulat kimike, që i din me shkujtë edhe me le du, po dhe Allah, i kam besimin se sa i kam fatë jobët, i kam besimin se ulin kokët. Jo a i shkajnë në lanë në shpat, jo a i shkajnë në lanë ndrek me ditë me për, për atomin, po a i që jan قلت جونا قاص نوييا عشان اسقول مرينا انا شايف قد ده سوىكا بروبلم بركتا يعني انا بقول كشي كشي فول بركتا كتاي فول متماي نيري يايش يجون دول متماي نيري برتسن الله القراني كريم سوره النجم قال فان علمه شديد الكره نص مقامه محمد الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جل جلاله ان الشيخ مقامه اون يم سياتي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه قال يا ايها القرآن الكريم الله جل جلاله جعل الخيل كوايف والبغال موشك والحمير جباب تشال لتركبوها فلم ينهي دجنمي ان شاء الله مقدس والخيل والبغال والحميره لتركبوها كوايف موشك Musika, ela ela ela Gumar për me ynin. Dafa. Çka ka çka ka fun Kurani Kerimiku. Çka ju ka funu me të tana në Amerikën e Sotëra. Kto janë ogura? Njëzat me të cilët jan, janë, njëzat të cilët janë transporti juaj në kohën kur Kurani Kerimiku po zbrat. <laughs> I vitni shkolli për një eventin gjatë. Radhica shumë interesante. Ku ai fillim musikat Gumar. Çfarë këto? A ka bënë nisjet e Gumarja? Jo, si pak dëbive të ku janë dëbik, kushi, dëbik kushi Matkali, më të më loja kush i ka më të më loja kalli në më një më kalli kush e më një her shka e vanë një mush diqin më gafën e boj më të më shku të më një her gafër i ka rëgjit si pak dëbive a a këni ndëgju dëmë her se filan komandant i ushtarat e ka fitur filan luftën me më gafë a këni ndëgju dëmë her i kështë dhimi ushtarë në adarë që ishkën që ndonë i luftë. Kjo në histori nuk ka ndohë. Kurse sultani, sultan Moradi, i ka hipu shtërin e vendë kuajtë, ka rrë ka boni luftë në Kosovë. E ka fitu luftën, ka ardhë djani i reksë, së pajaziti, me kuartë e stambullu, edhe e ka vazbundu luftën e papë. Mas i vendë në Kosovë, e vazbundu luftën e papës, urdo që i shkojnë Siri. Prej i kdo shkojnë Siri, ka lënë në për Edha kalon në furniset e jetë të mërzit, Lindor Kajizmi, vazhdon lufën para Antakie dhe Antali, vazhdon lufën për furnisetetin, tarfos të fëriës, edhe në fushat e xhamit e banë të errë, ka dha fotor me kuaj, prej ati urdhon të shkojë në džip, prej djitish kon pra për furnisje shkon në džip me kuaj, me sa për kuaj, ka problem, machin, jo si makina yotra e yemia, machina Allahu jendejë anhu wajalla salu, musitiz, zë kuç ka një hapë yuvë ka peshia Pas një prej meve se dhështë ka ka të shpia Kërë ka të kallin Se dhështë ka ka të shpia Aja sa që mbëshëm Dhe zëtë njën kërse ka me venë apak i të rëndë Se me ju shku menja Gjdo ditë që ative ku valve shka i kirit të shpia Mja dhënë ka një kotë Këtë shëqerit me hongër Nuk që në dhe zëtë I me dhënë imër ma Aj me shkelem nuk i bëhkuj për familjës tonë Për hatër qasaj, Këtë shë Ama na nuk e praktikojnë gjithë të tonë këtë punë nuk. nuk dojnë me ushëshnume ata Sa kaj qëfë ushëshnume jëri unë Ma që? Ma që? Sa të shka kërë matë njënë këtonë? Kërën matë njënë këtonë e ka që a i shka ka matë i Prej masjineve më moderne, për shembo Isi vremë që së të së të jarës auto Isi vremë Përshinë, Mercedes, kamosë, qëshinë, qëshinë qëshin. Sa faqë zotim A i ka liot la vjokin e ka sa lit قال الله يقول جش لتره او كيس جهر مسرر قال الله يقول الله يقولك إن كاترهز لتره مرينة كاترهز لتره فرشات نتنجاية تايش كون سيريت إيش دون كون فرشات الله جلالون سورة العديات كابو بينا تعمل كابو بينا كاري تان كور كور كابو بينا كالي كابو بينا كابو بينا غاوين كين غريب مرات كور تمرد نقول اللوتر ذيكا بقصان فواسط نبيهي جمع والع Për e karalitë parit Dhe në mushka mas Ska hajvan du njoh Për e hajvan në shkandarkon e kam fjallë Që e ka kërrizi në zhvillum në atë form Që e ka kërrizi në zhvillum mushka Faktikisht I dhat një hajvan Për e hajvan në shkandarkon asht I cili nuk e duhe se apër petë kate poshkja Se ka të fër Ska si ka të jetë A ka gërin, a s'ka gërin A ka bria qeqe, a ka kujasullës s'ka problem, nërkohet, edhe njëse. Njëse, kërët i tini jetë me dalë, si dursh dino kohë, afe nëmushke në kitë vejnja, s'ka vend të kjeqë. Allahu Gjellë Gjellë i ushtëve e ka kriju, ama nuk e ka kriju me nga atë 20.000 km, do me thonë të bija në mërdi. Vera i qetëri, a i gasa, i treti. A i maj pashkollu me të a i vangë, asë një ditë me këtër, e kanë provu, e kanë hunë në bankë, فقال نولبون طيب طيب ندريش أفرام الفوش ندريش أعطاب ذاتا الله جل جلال لصورة لقمان نكراني كريم كافان لقماني جال الله اغدد وقصد فيه مشيك واغدد من صوته إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وابينهم فتكشم يا جال كنت فلش فالأولد فالأولد كنت هاتش مهات مهاتك ماطرة فالأولد Tave kur funish von ulë version mai pa kanshim, do mapa të zgjih, do mapa me kan, do mapa nota. E kanë provu po di kan meshi, fortale gëmorë nota meshi. Dura ia kaskë puni çiftelit. E ta lirë. Me ramenë mësoni pas kolonë, e anonsan akë të donë, edhe e hi gjalin mrena për mi sanan samor, kur zgjenë të dera harron të salëta të së dia të samë ka jëmë jose ka bëji kë ai janë, ai do nahi eri. Ska, nuk e ka kafetër e maturinë Se ka me vetin Vesh një punë e ka shumë interesant Shka se ka në qenë Dura A i në dëgjon sa nuk në dëgjon Asmi hajvan Dhe eshet A shumë gupen A shumë interesant E dhe vetia 3 ore ati Shka se ka në qenë të hajvan I vetmi hajvan ash I vetmi jo kjer, I vetmi hajvan ash Të cilit me angarku një gjonë në shpinë, edhe me diti, me pas pas të veni, kuantë të punu gjaliat, i dhekë mi hajvanë ashke a gjonë veni, kuantë të punu gjali, mi a që bukën. Qërë se dinë këta? Do dhët pas ka pak diçka brena. Pas ka diçka brena. Do dhët do bia e tre. Të e re këtu prapë se kam sot për qëllim. E kam për qëllim mërgjitën e kora në këllimit, a jeti pjesë, a jeti që po vjetë. Edhe në këkali që e së me vunë, Mos ku jes me vëmë, gjuani ti es me vëmë, janë mjete me të cilat ju o njeriu kohën përveç Kurani i Kerimit, ti shkoni për një eventin çetrën. Dëgjoj se dash muzika. A do ua xhlloku ma la ta'lamu. Unë do krijoj gjana të cilat ju nuk i dini. Ju s'ka rënë nkoën e vahit të zbrit nuk do të dini. Do të, ju nkoën e ju do të vani trajendet me çdo gjana, kurse ti era s'a do të vim mas. Mujizë e Kur'anore kurse tjeres ka nuk minë masë, pa to do të këmë fiqë. Dhe dhe si ta hëpim, pisto të ere në pa i mu diharën dhejët. Mushkniti ka vëgla. Mushkniti vëgla. Ato lëj, lëj, lëj, të vogla. Mushkniti e vogla. Pa to do të ndërkojnë lojnë lojnë jeti bërtës prej një vendi qëtëri. Do të këmë maqina që si me, me klima anë lagë. Do të jetojnë mrejnë anë kërë këtonë saudi i këtoa, Në temperaturë feta këta në gradë C. Çaftë temperaturën kërcënëna kancut në Arabi, a jetaz gota fazë gradë C në kancën në diman ti do të nevojë. Do ju a xhluqu mala ta alamun. Unda kam sha na kokën e njeriut. Në të shëndoza me armëri të fillim në shkrivimin e tij për të menduar se do të jenë janë në imin e Allahu subhanahu wa taala. Nuk i kenë. A do të marrim vojë në stacionin e Zastot? Ato dhe të mërojnë dzango me 500 kari, ka të përnë për një vejnë vënë qëtërën. Ato dhe të mërojnë konkordin, i qëli nuk kanë shkojnë e junë. Konkordin, dimi e 500 km në të hatë. Psa? Shka konkordin? Faktikist, është ndaluat të asmo mentalist. Për psa ndërtuaj? Kuj nuk ndërtuaj? Mua? Edhe dimi vetë me më, më dhëmë zhoti im, më nën e bëlejë për në konkordin, për dhërë afjarë. Kon me shpërfi për e dimi e 400 kilometra në orë edhe uhtëton 22 metre në anë do të qatë edhe 12 metre më anë se së aeroplanat normal shka në bëjnë nere 22 metre në afsin në në ku shëponi atave se marun atas shkenftarë espertët ataj marun dura për gëzmishmenet ato qën të gjit ato qën të gjit ato me qën të ndorë me shku para dite një jërk me vitiz përën me kësi mas dite para të bëjnë Njerëzoi po, menjëre ka harruse në ketë bot, sa ka dash me bërë, ka harruse dorë afi mazithon e banëshë. Kjo është atë njerëzut. Këta janë më or drokosh. Na njerëz që ku kimi frak me dorë, kemi bën mirë. E mira janë jo, ta tjetër ka gjerë me konë bashërt e bashërtuara e bash e bash, bash, bash, bash, bash ka ngjitur një ekecë me ta. A ke shembullën e na bindti nëve, po një shembullën e ukri. A ke marru ka ana? Në regj. A bani me ta? Në regull, a ka franur kur anë i kerim i se të zamarojnë, a, kafranu, kafranu, a krioj, ka franur, ka fërdoj, a këllu këmala të anë mund, dhe kjoj gjona shka ju si dini, në amëri, mirë regull. A për të dhe mirë, kër për shkon me kjerë për e një vendin qëtër, për të në haqën në po venë, super. Din ti mas shka kien kjerë, mas, mas, mas, mas branikit mëra ma gjeni gjona. Po e di, që e kërën e në, të na i thojnë a uskloj, i thojnë shla pas lopi, i thojnë sh A e ka emin, a e s'puff, qështu e ka emin, a e s'puff, i vjen për i gjurës gjermonet, puff i thënë me frinë di shka, puff, a e s'jasht me frinë, zë atë e s'puffin u frinë të mërënë, apo frinë të jasht, të po, a e s'puffin jasht me frinë di shka, qëtë shka frinë jasht të për i zga të zotit, shka jetu frinë, shka jetu frinë, shka jetu. Ti që për e, për shkonë me kjarë buknojshësht, mas, shka jetu lonë mas, t je t lon mas për jetë të lorë masë atë që në Gjermani kushka të nështë të nëlajë me tonë atë shka sa qërë problemi ka në Gjermani? Zitra faktishti se ka krihe me probleme vune me katalizatorit si nash që i parën për shembol kadar kadar kemi kalur pimi dhe doharit të katalizatorit si në katalizatora po do e pimi me të gjarën lët që ansë faktikisht taj katalizatorit të gjarëve kush e pi për të gjarën lët pi për katalizator Gjermani halas është vune linsh është problem se rrët e autostrada dhe më roja në Gjermanimin, 7, 12.000 km autostrada kanë 100-200 më molin gjatë dhe në shmajta i faqë. A shë mërtev që e faqë, a shë mërtev që e faqë, a shë mërtev që e faqë, kush e ka faqë, e ka faqë kërri më a uspu, e ka faqë uspu fi kërri, e ka faqë gasë në të lëjlojshëm. Dëfët, kemi bani, kemi marru kërë, dhe për për për për për për për për për p Më qenë se a i barë jo kolla ka goja dhe flakë Në a kimi marru fabrike në bajerit Në a kimi marru fabrike në bajerit Në a kimi marru fabrike në bajerit Në kimi bon njërë për vetit 5 rrëtë 5 një punëtor Ka të rrimi markë mujë Parët më loja Standardi nëllë Balës, sigurim Shmi, shkollim Ketë në regull A ma të gjokën e bajerit Që a kimi bon 163 metre nëllë A i fatimi i landëve këmike që po dëllë nëllë Edhe e banë një edhe marat fa helmi me vetit e post, ku i jash rrit në kokë ata? Jash rrit në kokë lakënës, jash rrit në kokë prazit, jash rrit në kokë bëstanit tam, jash rrit në kokë lakënës, rrit të më shtjelë me helëm, tu i rrit zleta që i ratifuqë helëm bërë, tërë në amesë prame ku dalim? Frej fabrikës dalim në pazar, me bleqat lakënës shkajtë në he helmu vërë, kja njërzija sotit, kja më dërmëzimi sotit, Në e kemi marur standozin bëzirë, në e kemi ndërtu bërë asepin në rajën, në lëdjikë khafen edhe në manhajnë, e kemi marur bajerë, e kemi marur fordin, amë shka kemi bon? E kemi mid pashkit me nilum për e lumejëve të Allah uri këramë ja ka bonje njërjutë, dhimit e 500 km i gotë nuk kemi lon pashbër e të të amrejna me shpirë të mojë, shka kër i ka dhumë në menëshuri, kër i ka dhumë dhitorina, با non mi amaro che te mi amara po Ibrahim alayhi salam Ibrahim alayhi salam asmoziide coranore con io col fatta col fatta ai ai gnieriu e cile udas sta ban ni polemit me Ibrahimin sa ana fihi wa amut sa o nam zot hasa sa un angiale che la mar spirta la hawla wala quwwata illa billah njëriu, është zërë, është zërë, merë shpirtët dhe jetë. Që bëhë? Ibrahima në i sërani. Për nga merëja Allah vë gjëmë e gjëmë e qënë u. Nuk i tharë, fërë, orënat të ashofë, se din të shumë mirë, se aja aqë i poster, aja aqë i poster, për me e vërketun se a jetë shpirtët dhe merë, dhe t'i dhere di persona, njonin dhe t'afrejtë dhe të thujë Ibrahima, a la mora që To në qetërin të alishoj e me shkut të shpia, dhët, ajdështi këti, me do ashtë a e mishna, po, që jetu, pra. doke, e alishoj e me e tupra. Këtë punin dhe ka dojke, e Ibrahim dhe të ban të shkak që si njoni gjandirë zhoa për qetërin, e ka lon Ibrahim a.s. i këtë tem, e ka qita të njëri me një kanal këtë qetër. Dhe, ma thikanë se që ka që i marë, ma thikanë se që ka që ekspert, ma thikanë se që ka shkri e marë. Urma tha Por mes një gusnjë në depoz, më nxodhi udhë. Po ta jap një detyrë se pushe të shkëfull me aq shkakoshpir. Ta Allah i jam e vjen dinin me xhep pikale. Vetë ti po i ka pranën mosin. Ka boita lahi kafar. Allahu jallal jallal ka mbaj. E ha bi tunjafiri. Kamë ti ha bi to. E kanë vjon. Xhe. Dora Allahu jallal jallal mi ku ka pranë. Asnjë problem aty nuk ka. Ku ka pranë 2 deri në 2. Ka bo mirë. Po me mirë me aty ka egoizëm. Se shumë i ka kushtu dhe dhe dhe të të rëndë fi, a ti masë jo fortë. Këda halohë banë këta, kure banë këta, që e për shemë? Njoni prejneve e ndizion një zikë. Kështë lën zonë i radijës. Qështi momentalisht, a vishë për vetë, a vishë për vetë, a vishën e dhe të ratë qëtërit. Redhullë e ashtë të dhështë me ndizion me bojë gjuna, me bojë gjuna, a vishë për vetë, a vishë për vetë, a Për e lishojnë me një katuni edhe për e lishojnë me një rati Edhe maj smrami më në fund Interesant për e më në fund Kër t'i mi dhe thë si e keni pakëzur Duhë pakëzim me bonë po I kemi sërë me sëferë Gjaraj ka funë me thumën Qështë e keni pakëzur? Sunata po I kemi sërë hojë Allah Për do ishë me knu mazate Qështë e keni pakëzur? Me vllut I kemi sërë qëmate Për do ishë me thonë dishka La ilaha illallah që si që si e kemi pakëzur këtë muzikën në shka ngurën këtë rethi e kemi pakëzur kulturë këso e kemi zhënë kulturë e kemi pakëzur civilizirë e kemi pakëzur e, ke pak e manfipirë në shembol javë kam pason një harë e motin këtë kontestë qatë shembol për javë bi pra se keni haru me siguri me botë arësam awesome, me botë muzikë për këtë katunin do të fatë gjallim tanë kër e keqëm e babinë fusharën tone javë gashlu këtë arëve që do të thotë, te të ulet aşaqin e kacid, arazh dostan, që do të thonë tortë punëori. Djen kë. Po Jezusi, çote gjin, çka ju ka marr bim të arë, fertë punëori kë arë stone. Ai jam thasëm. Jo, sa kranj badigu, çegava dijet, di kusë ka vardin për që di diku i do për diku zëshkari të folti. A kë drejta ti i vadi këtarë të katë 13 drejta. Pse ti i vadi kë drejtë punëors, kushtika ona të drejta. A kë haru ti se dikush nzifim tonë gjane për malli ka deka. Didi përpara. A ke ardhur ti se kolegjis në muzikën për këngëtarit motrat janë të vështuar ajo në përmendje. A ke ardhur ti? A ke ardhur ti se staf dika ne kemi gatim me kancerë se i vujt dakikata funde tjetër, fundi tjetër lata. Këta që sipër menes këta. Ti a ke ardhur ti sikur se ka thera biçë nxitina. Me zhvatën, a? Dofat, ti li sa nuk i ban marrish, ti ke ardhur atje ose po përnatë, faun dhe yon, këta manitish. Duhet të tashim kujdes të bur. Ti dujon ka shartë, ke votë ka kushte. Ti je i kulturuar kur knaçesh në kufitët e tu. Ti je vetëm i arri i kulturuar. Kur xhirosh ashta duke bënë me klasitone çirëzara. Janë har duk, këta janë harë për gjithmonë, ndodhnë ato. Çka ta marr me nja Allah jam. Një shemb tjetër, insona do të marrësh në figurë kur dilish në pazar, i kërti di fasa speca. Mishit. Ose ti vajzë e bóla. Çaft me një mijë mirë. Kur ta shipish pazarin çabala hala sa mush edhe ti ke dalë me shit kur ta shifë është të fazara ala thamush qa që gërë i zga është ti e i mërë digaj bithamollan kejt tërga ka një mëve në që këta e banë me vena pa vena për të dhe banë me vena për të dhe banë me vena për të prapshti një marë shumë për po qka banë ti pra shkone e venë një tërg e kejt malin tanë të qatë tërgë kejt qirë qatë në tërgët e veta e ti thotë shitë të Am anukë zanti këta gjata dënyos të qiti mola, se ç'e ka fal. Po unia jam sjellë zonë varë me sinxajë jam nën sipër ta flet. Çfarë më daut na daut? Alasam daut, maja zëllom. Aya zëllov, aya më mor nën gëzim çaf. Aya ti ka dënë ata se unë s'e du kërkan hiç. Ti ka dënë ata se unë jam menëma. Ti ka zënë ata se unë jam menërit. Ti ka dënë ata se ç'e problem meunën. Po xha na do të përfundoj. Keta se në e njerë ditë ku kemi një udorem, kemi bo mirë. E mira jonë ashme bashkan gjytër me një, me nukjeqen. Njënit i ju me me kontëm kishë të të qështë, a ke mund të që ke të shemë dhe që kasë madhraj, në abajasif e ki, në i zboglejsh paklikasjonet, se shumë largë a që, ko kwa... kwa... një a njerës e bin, ko a, ko a njerës e bin, ko a, me nukjeqen me njëve, me po po njëve, me njëve, me njëve, me njëve, jemi kejtë njajtë. Do janë herët litë, do garët litë. A shë vërtetë? Do të dojtë me i bo vetës një e kjerëve, shka ju bojnë do? Një të dhe pes vetë, rrimën i rëmë, një të dhe pes cigara, apo? Një pes vetë, janë nuk tindë anë atë. Që të pes vetë, kërë kanë veni që do? Këtive që su? Prej kulturës tonë, rëhatë rëhatë një sota, një pas një problem një të, kërë shtepinë ahoj avaj kaqot avaj mahala principiumet kur se bin e dalen sa ma besu interesante mu ju me dal çetër belah dede çeta besa rasulullah alayhi salatu wasalam ne hadithin e la tashin taho la darara wala dirar muzbanda azayat ashetrit muzbanda azayat ashetrit mir po te ramasti dgjimi te hadithit asmar shtu per me vë koncepti zon kur ti ne vog do ham Edhe faktikisht nuk ka as ajetë pjatë që u rësh la aty. Jam thirrur dam të di, ene ke dashje mendojë. Ashton Faust për furnizim për interesant për ndrim, a vëla? Absoluto. Po çka kanë flaku i jone, ve alamazi e madh që shka bën ai? Ai e merr duhon nga engër vajin, ajash hartë mrena. Kur ta mujë gjumë mirë, e, mir, e merr një aplikativë me të ulë në gjep e jasht lamtimin aty për ball. Se po e dall, do të punon më lut. O bëllogu jemi dashër, o ozha jemi dashër, o popullu jemi dashër. Kusht ka eduku që tërë të qarë zararëmi i bo? Kusht ka eduku që tërë të të qarë zararëmi i bo? Mera ta, tim shta që mu shbojnë që që në dërnë shporetit. Frinë dërë shporetit një arëve, dëllë përë gjakë e tërma. Barën veç dhe të bashë aza, mështë asaj foshnjët, mështë api altoni, mështë asaj dhukurie, mështë ja prejshë dhukurit. Më Nuk nga ka edhukua e ajonë, nuk nga ka thonë islami jonë, nuk nga ka dhoni islami jonë. Bani dhoni vetës, ani, edhe nënën e pagullë në jëther. Arrevi nga është mos e dhamë të vetën, edhe mos e dhamë të qitërin. Wa ka eju min ajetin të sëmawati, wal ardhje murronë alihëa, dhohmanë ha muardhunë, Allahu dhëllë e zhalelë ka kënë, sa, e sa shenja njeri u kalonë rata tyre në këtë botë, edhe hajë kalonë kokë uler, edhe nuk do në me i pa se rast Fëzha ale minë vëzhe u gjejë një zakarabet unë fa mdo kësë arjeti fundit ose edhe një arjet eventual është edhe dhe dërëse resodit për e krim, ma që që ndijin isha Allah, me dhe përamene mëgjizatëve të kurani kërimit njoja të cilët shkajnë ka bashkohore i ka mësu pargje. Unë kërësën pargje, unë më së me ndoni se pargje me dratën e zënjanë. Mësë dhe di, po kërësën pargje dhe me fërë shumë afër, kërësën me esë në nuk do të të shkëta shpjegujmë një harë nga më kur si këta e më asaj po në qatë e lëham e bëjmë për dhjit nga mazërën në të më në shqima, po në rëjdu që shë kanë dit njerëzit këso fa më një harë në një derëz për i derëzit më doko se në këtë verë që shë kanë dit njerëzit gjëmon ati shka Allah në gjëmë në gjëmanin ka falë vetën vajza kë kështë ka qenjë akuzuar faktikisht ka qenë e ngrata, e shkreta të zua dhajma dërësa i kanë thonë ma mu shë më një shpirë me qika qëri kanë thonë ma mu shë më një shpirë me kroshne ma mu shë shpirë me shkamës faktikësht i shkreti kurse ka ditë se a i që për e mu shpirë me qika asha i zëti shpirë jo zënja për shkak se Uji tretëfilli për more jallë, edhe uji tretëfilli për more vajza, nas miraf me dheu nuk kanë përvasë kur janë nas miraf turnier, ato kanë tubërahtat doin me gubë ujin e burrës, Allahu xhalle jallahu ka thon Kurani i Kerim, fe ja'ala minhu az-zujayn az-zakara wal untha, nasul wa thaman për itje ndarë të burrës Mos e hafa men bar kurë, nëna prejti e llallave, nuk ka thën prej asaj, ka thën prejti e llallave. Ti e lund asoj, subjekt dikush për ta akuzuar, pra kush pa këto doka? Burri. Po s'ka akuzë, do si Allahu dhe Allahu dhe xanu, me çen të jone jaban, mishin ti kanë burrë, nitut ni Mi mishin ni si ta tup mishin burrë bjen i knashur. Asu du du dikush më vron elbet, elbet dikush si duhet hunë ta ma me greta, ta akuzot me me hunë. Ajo grua duhet të më qon mamujë më la sopa becika. Se duhet dikush me thonë qështu. Po, në asë në më njërë s'ka o fatë të asaj, se këtu asë njërëni asaj, asaj nuk vendosin, vendosin kërëjusi, ama vendimi ati janë që i lidhën me kamë. Vendimi ati janë që i lidhën me burrit, asë në herë me grurën këtë ratë. Këta, Kuranikërimi Shkenza ka lortë të kur shumë friko burrë asë i burrit e lurën këtë rëllë, a Kuranikërimi 4 më të shekuj, në surat tullë këjame, kushka qëf, القران الكريم قال فان فجعل منه الزوجين الذكر والانثى فريتي كما كريو الله شكل الا فهمن مكات ست ان شاء الله ناخذ برافو ازوين الدرسين طول الله جل جلاله وجلشانو بريناوا استودو بريو غازيل بوت ان شاء الله نمازنا رمضان شي بلي نو الله كابول بوس ان شاء الله تعالى الديتات شي كان مات ان شاء الله زوتي نايبن ليت ومر ليل الفات